Jau nak Tuba kari Iltseng Eztitxu kantari eztitxu robele zarangiz berna ola, eta eztitxuz dokumental bat burutu berri duzu Frank Dolozor, egun ontzuri? Eztu edia eta nolaz din zauzuen gogorat proiektu uri zauzuen ehten dut zenta irusiste proiektuaren erarmaiteko? Hori da, Iban González lankidea berri zonduan baitu terrealizadorea, gernikabata joia egin ginen elgarrekin duela urte eta berri zartu dugu oha bertze historia bat, historia eder bat, zergatik aipatu ez ditzu alde batetik heldu elduden otxailean ogoita bortzurte beteko baitire uh, zela. eta nahi zan diogu omen aldi batekin zeren uh, hemen eskoa izan baita artista handia kantari oberenetakoa askiden zutea oaitxaten ikusten dugu bozareki egiten zuen kasik zuena beskoitzeko erresinola erraten zioten, eta izan zuen, ibil aldi, ibil bide arrigarria, eta iduritzen zaigu, pixka bat antzia izan dela, antzia bai eta ez, zeren aspaldi hoartu nintzen uh, ez aipatzean erreakzio soka luzea etortzen zela. Bai eskuaraz, uh, francesa zere bai, Eta aldi guziz aipatzen ginoelarik gure kroniketan, uh, irrati prentsa idatzi edo telebistan, eta naiz eta laburzki aipatu uh, jendeak deitzen zuen, edo eskerrak ematen zituen, ba, biziki ongi ez ditxo aipatzea, biziki maitegin nuen denboran, eta hortazu hartu nintzen aspaldi, eta hau hartu nintzen ez ditxuk, uh, bere bozarekin, zera egin zuela, sartu zela jenden bihotzean, itu zuen publikoa eta hor gelditu zen. Eeta gero gazterik zendu zen baina oroitzapena hor gelditu da. eta Euskaraz eta frantsesez eta gauza berbera gertatu zitzaidan behin gaztelaniaz uh, gaztelaniazko irti batean ari nin eta bakizu berriak beti labur eta laster eman behar eta eta minuta bat baino gutiago eginmerkginuen eta laurden bat egin nuen zeren haiek ere hautu zuten eta alta mundu eh, gaztelaniaz ari den mundu elebaarrean, maisiz ermetik Dena, euskal kulturarekiko, baina ez ez, ez ditzuk mugauri ere gainditu zuen, eta hoartu nintzen, ba, haipamen, hainitz sortzen zuela beti, eta orduan gure historioak, euskal herriko historiak, euskal herriak eta euskal herritarrak dira, importantenak, eta kasu guntan artistak eta goimailako kantariak, ba behar direla haintzinean eman. Zer eipatzen duzu dokumentalian, berakukanduen ibil bidea, eta bidea jatudu hainitz, jatorriz, uh... Bilbotara, jatoriz, eh? Xortz ez, besko baina uh, familiak uh, ies egin zuen gerla hori da? Hori da, e, biografia egiten dugu, baina hori eranetaztu deus erraten, bizten da, hori jantzen dugu iruditan, Ibani Esker, zerenik nik, elkarrizketak egin ditut, historia miatu, pixka bat ezagutzen noen, ez autuditu temen Robles arangiztara, eta hartzen dugu beraz aria nolako bidea izan duen, erranduzun bezala familia handik e, e, eskapatzen da, alde egin behar dute Bilbotik, eta Gero, irugazteenak lapur din sortzen dira, ugutz bidarten, eta ikerreta ez titxu leku eder baserrian, beraz bezkoitzen, hanplantatzen dire, erosten dute baserri bat, familie ahondi hori e, eta bizitzeko. Eta, gero, ba, ogoi bat urtetan edo ez titxu asizen kantatzen, lehenik atarratzen, e, zera gazte giristinuekin edo asizen eta gitararekin, eta haintzin zen zerren, emaztea zen, bakarikari zen, gitarrarekin, eskuaraz, eta gero bertzi izkuntzetan ere ba, eta bere mezuekin, eta hola bapatean, ba batean berritu zuen, edo euskal uh, kantu berrian sartu zen Men, mesu, bat batean. Mezuak priseski, uh, entzut nugu kantuetan fededuna, baina nahi arroblez bere irobarekin egin ginen elgerzketa bat, ere mezu bakitsuak, zer zire zaugarriak? Aintzindaria ere, bakeari buruz, orain bakeaz uh, mintzogaren hemen euskal errian, baina uh, arek Zuen jadanik hori, irurukoita marrean, agur maria egin zuelarik, musika eta hitzak e, bakearen urtsua ere hor da, eta behiritz hartzen direlarik kantu hoiek, menzu hoiek jadanik zen zituen, ez zen bakarra, bainan bera bazen, eta hor haritu zen, eta emazte gisa ez ziren biziki um, lur desirion duen eta uh, maite idirin eta prezeski maite biere, bai, eta filman edugu bainan gero taldeoiek eta ez taldeak eta bat bainan taldeo beste taldeak ez doka mairu eta askoz geroago eta bueno, askoz geroago iruzpala borzpasa jurt uh, uh, geroago lehen lehenik soruak uh, taldea ez ditxuren anaia gitarrarekin eta egia da aipatzen dugu ez ditxu ba mundu artistiko horretan murgildua zela zeren anaiek bazuten talde bat aizpek ere ba ama ere kantuz zari zen, hori da, eta orduan mundu hortan behar badara, ere bere baitatik ikusi zeboza zuen, zerbait egiren zuen, baina bizten da gi, olako giro batean ahondi zen zarelarik, gazteena bai hori uh, ikusi zuen, eta gero bakarrik aritu zen, bakarrik noizan behin ere izan ditu ba, laguntzaileak, ikerra naia eta gero denbora luzean, naia hiloba ere. Usu familiane? ne? Kantuz taldeetan, Eh, dakitanez eh, laguntz, lagunekina entxigo ere eh, justu eh, sortziak entzine aipatzeko, eh, Mazten likua, erranduzu garaio hortana, Hiru lauzirela, Oskar Bie, eh, Patxika Erramuzpe, eta oh, bere lagunak, latu dira garaioak gedoztik, behar bada, eskual kantuan? bai uh, aldatu da, bainan nik uste du, tortan ere kasu eman behar dela, ze azkenean bai musikan, bai uh, komunikabideetan den presentzian, edo ez balin badugu astapenetik gu gu guan, beha, ematen baditugu bizpairu gizon, ba, bizpairu emazte gomitatu behar ditugula, azkenean laster legatzen gara, eta denak gizonak izaten dira, egia dare batzutan emazteak, ez ezko ematen daukutela agertzeari, eh, publikoan diot edo edabideetan, eta horrek uh, zailtzen du, bainan bai uh, badute bide, bainan zain du behar da, zeren maiz um, bazterketa ipatzen dugularik eta ez titxuri ere gertatu zaiutan ikuste emazte izateak ere, hor izan du eh, eraginan nikuste Ez titxu beskoitzeko kantariaz dokumental bat burutu behidu Frank Dolozorek Hortaz Mintzatzeko Frank Dolozor Ostieraluntako gomitago begin? ¡Tranquí! Seguimos con la <risa> guitarra. <risa> ¡Vamos! ¡Vamos! Soprano, picaña... ¡Vamos! Luis Mariano, en un modo que me gustó mucho, y me gustó mucho mucho Estichu. Es et et un estilo interior de vibrar y hacer sentir y transmitir con su voz cosa que los demás no podían. Estichu hizo avanzar la canción de nuestro país con gran importancia. Egin dugu modi hon Kantua, Irria eta Euskal Herria. Kantua, Irria eta Euskal Herria, ez ditzu dokumentalaz, Frank de Lozor egin duzu dokumentala. Lekukotasun horiek ikus gai, ikusentzun gai, biztanda, bez, preseskin nola osatu duzu uh, dokumentala? Horiek eta askoz gehiago zeren sorpresa frango izanen baita, gila da irudia biziki uh, zaindua uh, dela, alde batetik, uh, gitarra, aipatzen du, nahi ahroblezek utzi dauku, eh? ez ditxuren gitarra zon baite eta aria da, eh? ez ditxu ez baita gurekin, baina bai bere gitarra horra gertzen dela uh, filma osoan, eta gero bairudi hainit, zartxibo hainit, ibili baita ba, munduan barna, eh? eta Euskaraz kantatzen, bertzi izkuntzetan ere baina Euskaraz bereziki, hemen Euskal Herri osoan, Madrilen lehen, Bartzelonan, gero ego Euskal Herrian ere gara johtan zensura jasanzuen, bainan denbora berean, a, Orezko gombidatu bisa edo hartzen zuten Parisen, franziako telebistan, eta hainbat perla a, bildu ditugu, isilduko naiz, hazeren bertzenaz den dena erranen baitut, baina egia da gauza biziki baliosak ditugu gero irratik honikak ere e, Euskadi irratian agertu bai zen, eta gure irratiak ere badu bere tokia gure dokumentalean bizpairu aldiz agertzen da, e, Xipriar belbide lankideak e, maiz e, mintzarazi bai zuen, ez titxuru ezagutu eta segitu zuen e, bai hemen estudioan, bainan baita ere bere kantaldiak grabatuz eta gero segitu zuen, bai bere horzketetan ere, han izan baizen. eta orduan, ba, zati guzi oiek orduan egiten dugu aipamena bainan bakotsak ekartzen du argi bat eta ez ditxu dugu maiz, horbaita bai bideoan, edo bai, irrati eta zati hoietan, eh, dokumentu hoietan eta gero baitare musikak badu presentzia undia orduan filma eskuaraz da e, eskuaraz uh, kasiko so-osoki eskuara uh, eskuaraz takienak ere segitzen aldua izan zeren uh, ez ditxuren boza eta musika hor bada eta ez ez ditxuren abakarrik musikariak ere izan baititugu eta horiak ere musika jozen dut eta hor bada uh, sorpresa frango orduan eskuaraz Rosemari ba, iriondo kazetariak ongez agutu zuen segitu zuen eta arek ematen dauzki ba. Leukodaun biziki hunkigarriaak maite diren, gero familian ere nola ez aiak, Egirkus uguz eta iker, e, naia eta gorka ere hiloak aski ongi auto bai zuten eta azkenean dendeak ezagutu zuten momentu batean edo bertzean ez ditsu, gaztelaniaz batitu gu bi ortzen dugu mirenen tsuurroi kazetaria egineko zuzendari izan zena bere. garaian eta ez eztitxurekin elgarrekin helan egin zuten ka mila enpresa ez goiztetxean, Uh, bat uh, gazetaritzan gehiago, uh, mirentxu eta ez ditxu, uh, zerian, di disk uh, estudioak baziren, eta bere reinuan bezala ibiltzen zen, handen, eta estudio ikaragariak baiziren, uh, bikoizketak ere egiten zituzten, Euskal Telebista uh, sortu zelarik, uh, denetik egin behar zen, uh, musikak, uh, marazki bizidunak uh, bikoiztu, eta horretan biztanda, inbertze doa izan ez uh, bere bozarekin, aixer ematen zituen, uh, buzioiek ez ditxuk, eta han ibili ziren uh, denbora eta gero frantsesez ere entzun du gor zetetinotar jaten duarri ah, zara handia izan zela Eez ditzuluk eskuso inularia, musika ipatzen dugularik hemen euskalegian, biztanda zejarlukek badu eta toki bizikia handia eta ez ditxurekin ibili zen amak bat urte zazken kontzertuan ere elgarrekin eta gero lekukutasun gehiago ere, sanela zartez azpandara edo martino bizota ere ezagutzen dugu, autetxi bezala uh, baionan eta elkargoan baionan uh, lagunak izan ziren adiskideak, biziki urbilekoak eta duela hilabete batzu martxoaren sortzian emazte eguna zelarik baionako etxeak deliberatu zuen, beraz kajikabat ematea ez titxuri, eta gu ganginen orduan, aipatzerat, ikusterat, egia egan gogoarekin ere, familia eta lagunak eta ikusteko, behi bat aipatzeko bertzeberriak aipatzen ditugu mezela, baina ez horrein ikusi ginuen bereala hamar mila mesu, eto jizitzaizkion eta baionako erikiotxeari eskerrakeman ez, eta haiek ez duten olakorik espero. Eta ez martin bizotak, ez sanjoen aitxegaraek, ez ibugaldek, horko autetxiak, eta ahritu ziren e, ikustea ogoita bortzurte geroago jendeako gogoan duela, eta gukeren bizpairua ipamen egin, eta berehala ala, reakzio soka luz eta zen, eta orduan orpentsatunen hor bada. Aspalditik nuen gogoan, eh? badira, goi bat urte edo, buruan dutala, biskanaka biskanaka ezautu dut dela familia, historia egiago sakondo dugula, eta u dauntan ba, sare hori osatu eta trinkotu dut, eta murgiltze bat hor, biskata entzunez, ez bain ezautunik, baina bere dizkaguziak atea ditugu, entzun, elgarrizketa guziak, suiprirenak eta bertze bat likukotasuna Lekukotasunez, lekukota izan zira piztasuna eta biltzen auge el egiteko nondik abiatu zinen berdua irkus eta Go, eta um, ugutzekin mintzatu? Horre da, familiarekin eta hemendik eskertu nahi ditut, balaguntza ondia ondia eman baita okute, ba, gazki, uh, diska, uh, gitarra bera, uh, jantziak ere, ikerren jantzia eta hori biligin noen, eta bizka ba, bat murgiltzeko ez, giro hortan, eta gero bai sare bat osatzen da. Horre biziki bizik da, uh, dokumental bat gitea, filma bat gitea, lana ahondia da, hori segur, baina uh, denbora berian bada filma, alde batetik jendeki ikusiko dutena eta bada making erraten dena ba nuke bortzegun edo edo bortzaste hori guzti aipatzeko bizitzen baitira ere momentuakola eta biziko ere, zeren uh, film bat iten delarik film bat da bainan gero uh, bilbon erakutsiko dugu hainbat egiten eta hor bizten da holako gauza bat eta hori importante da uste dut ba aldar berri bat ematea edo guk hori ekartzea bainan baitare eta aldiz guzti eh, gertatzen da uste duta uh, liburu bat edo film bat iten delarik goxkoarenan da berteen baitu, hainan hemen, azteko, ba, beti onduan pisten da, uste zinuen zerbait ere, edo jendea tortzen da, da guk ere, baginuen dizka bat, argazki bat, orlata gauza biziki edera da, kulturaren inguruan eta olako hmm. kantaria ondibaita inguruan behitza bilzea. Estrenatuko da, eldu den zarruaren abostean Bilbon, eh? Ronduzur. Hori da, e, aste azkenean Bilbon zine bi festibala dute eta han izanen da estrenaldia handia egia ramadugu gogoa handia ere erakusteko, e, badak iku jendea initzia zetoriko dela, familia asteko, eta, eta gero ango inguruko lagunak, eta, hola. eta gero, eh, hemen ere lapurdin erakutsiko dugu askilaster eh, senperen, lageko gelan, hemenen dugu azaroaren ogoita bederatzean, atxaldeko zazpiak eta ditan, eta hor, den deneri ere idegia da, eh, euskal kantuak badu, eh, interesa handia edo jendeari gustatzen zaio, euskal musika, ba alde horretatik, eh, zabal zen dugu, dendeneri ba, den, den eri, etortzeko, eta gero uh, lapur din beti beskoitzen emanen dugu, orta gilaren ogoita azazpian, hori zanen da momentua undia, uh, bizten da, hori da, eta ez ditxu biziki atxikia zen beskoitzeri badu, kantu bat beskoitze maizea, nola bizi, hemendik ezin bizi emendik urrun, eta beti lotura atxiki du, beti, etortzen zen, eta uh, beskoitzerat gero Bilbon bizi bizizelarik, eta uh, gurasuekin, eta denbora gehien familia osoa denbora gehien pastu duena, orri zandaleku ederbasegian beskoitzen, eta orduan, ba, gainera badute kultur gune berri bat, eta biziki konten dira beskoitzen, ba, izanen baita laste hitzaldi bat angi du beskoiztarrak ematen duena, eta gero ondotik filma bat ez ditxurena, eta biziki konten dira kultur gune hortan beskoiztarrak agertzea lehen lehenik, hori urtak hilaren Zazpian, eh, erriko etxia kantolaturik ikastolaren, beskoitzeko ikastolarekin, eta horra ipatzen on, biziki edera da, zerren jaanik badituzte ideiak, haugen zaterekin baizituen, uh, kantuak eta musikak ez ditzuk, egu berriz, eta bertzelare, eta horiek guziak berri zartuko ditugu, bo, nik ez, eh? ezpektuta <laughs> kanta zen, baina, hor, uh, oh, bilduko da jendea, eta hori biziki edera da, ba, nola pisteen diren gauzak gero baionan ere emanen dugu, eta durangoko azokan, eh? durangoko azokan ere, bo, denetik izaten da, baina, tagte horretan ez ditxu ere, eta biziki guntzada, zeren durangoko azokan ere bere garaian egon, bai zen. Zara, <haz> <haz> <haz> be... Haup, haipa eh, mena egina, horkezpena, Frank Dolozor, seantza honek anen dauzugu, edapen horiekilan, ilan, Zatudarik, eh, arrakasztatxoak izanen direla, miresker, eh, zure likukotasuna ekaririk egile bezala. Miresker, Zari.